Majd vezekelni fogunk, kedvesem, ha akarja, hetenként háromszor böjtölünk. De most jöjjön, türelmetlenül vágyom önre. Az asszony kibontakozott öleléséből, és amikor a lajos erőszakkal akarta visszatartani, hálóköntösének varása felfes lett. A szakadás okozta Nesztől, megrémült királyné tenyerét mesztelen vállára tapasztva menekült imazsámúja felé.